מגילת קהלת, פרק א', דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל האבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח הוא שם. הולך אל דרום, ושובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים. לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה, הוא שיהיה, ומה שנעשה, הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא. כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון עם שיהיו לאחרונה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמים. הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חכמה ודעת. ואת תנה ליבי לדעת חכמה ודעת הוללות וסכלות, ידעתי שגם זהו רעיון רוח. כי ברוב חכמה, רוב כעס ויושיף דעת, יושיף מכאוב.